פרק מ"ז: ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ קנען והנם בארץ גושן ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויקציגם לפני פרעה ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רועה עבדיך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 ויומר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, וייצא מלפני פרעה. ויושב יוסף את אבי ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ בארץ רעם מסס, כאשר ציווה פרעה. ויכלקל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו, לחם לפי הטף. ולחם אין בכל הארץ, כי כבה את הרעב מאוד, ותה לה ארץ מצרים. וארץ קנען מפני הרעב. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ קנען, בשבר אשר הם שוברים. ויבא יוסף את הכסף בתא פרעו. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ קנען. ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם.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 שימנה ידך תחת ירחי ועשית עימדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויומר, אנכי אעשה כדבריך, ויאמר הישבעה לי, וישבע לו וישטחו ישראל על ראש המיתה.